Убиецът на зверове Живял някога в една далечна страна беден гранчар със своята жена. Старецът се трудал усърдно за да изработва гранци, но тъй като били много евтини, все се прибирал с малко пари. Двамата имали две деца, които били вече пораснали. синът им се казвал Лионел и бил много красив младеж, но се плашъл и от най-малкото нещо. Сестра му Лили била красива като слънчоглед и била много добра. Родителите им обичали много и двамата. Скъпите ми, дечица, ако имат нашия късмет, много добре ще си живеят. Всяко нещо с времето си, скъпе. Лили е толкова мила. Със сигурност ще срещне някой добър човек. А що се отнася до Лионел? Ами... О... Лионел! Той носи лъвско име, но сърцето му е като на малко котенце. Няма никаква смелост. Ах, какво ще прави това, момче? Не се тревожи за него. Когато му дойде времето, ще бъде най смелият от всички. И ще накара всички лъвове да се срамуват. О, всички лъвове сигурно вече се срамуват. Един прекрасен ден, Лили излязла в гората и та наникала на всички красиви птички и животни. По това време в същата гора се оказал и един добър магиосник. Той видял Лили, която пеела весело, красотата и го пленила и той се влюбил в нея. по-очарователно от тази прекрасна гора! Oh! Ти, прекрасна леди, си най-очарователното нещо, което някога съм виждал! Подарил на Лили Рози и тя се влюбила в благия му поглед. Завела магиосника в своята къща и казала на родителите си, че иска да се омъжи за него. Той е много мил и обеща добре да се грижи за мен! но ще живеем много надалеч и няма да можете да ни виждате. Родителите й останали стъписани от тази новина, но я погледнали с усмивка и дали своята благословия. Благодаря ви, че ми поверявате Лили. Обещавам, че винаги ще я обичам много. Ето, вземете този прощален подарък. Довиждане, татко, майко и Лионел. Някой ден ще дойда да ви навестя и с едно штракване на пръстите изчезнали на мига. Семейството забогатяло много с подаръка, даден им от магиосника. Гранчарят и жена му вече били щастливи, но дните минавали и на Лионел сестра му започнала ужасно да му липсва. О, колко ми липсва, Лили! Сега няма с кого да се бия! Хм, каква ли е тази суматоха? Видял, че хората се тълпят около един човек, който продава нещо. Лионел отишъл да види какво е то. Уф! Какво е това? Какво е? Ммм, обувки ключ. Защо хората се тълпят, за да купят такива глупави неща? Виж момче, това не са просто неща. Тези бутълши са вълшебни, както и ключа. Наистина ли? Но изглеждат съвсем обикновено. Но не са! Ако някой човек е бутушите, ще го заведат там, където пожелая да отиде. А ключът може да отвори всяка заключена врата по света. Тогава ги искам. Ще ти платя за тях. Земи, това стига ли? Даже е предостатъчно! Лионел сложил ключа в джоба си и объл бутушите. Сега да видим дали действат. Вълшебни бутуши, заведете ме там, където е сестра ми. И само в един миг се озовал точно при сестра си и магиосника. Олеле, Ах, ти? Лионел? Лили! О, Лили! Толкова много ми липсваше! Късметът ми ме доведе при теб. Но как успя да стигнеш до тук? Ботушите ме доведоха до тук. Те са вълшебни, не е ли прекрасно? Вълшебни ботуши ли? Разбирам. Ами, защо ми останеш при нас? Не, дойдох само да видя дали сте добре и сте щастливи. И съм толкова развълнуван, че искам с тях да разгледам и някое друго място. Знаех си, че не те е грижа за мен. Тогава... Бих те посъветвал да отидеш в кристалната земя. Чувал съм, че нейният крал е много дружелюбен човек. Със сигурност ще те приеме. Ах, да! Тази страна всъщност е много красива. Иди я виж, Леонел, няма да съжаляваш. Кристалната земя ли? Звучи ми добре. Ето, вземи тази кристална топка със себе си. За какво ми е и какво прави? Ще разбереш, когато наистина ти потрябва. Лионел се сбогувал с тях и се приготвил да тръгне. Искам да отида в кристалната земя. И незабавно се оказал в една прекрасна страна, чието къщи били украсени с кристали в различни цветове. Мъжете и жените носили блестящи кристали в косите си и подрехите си. Еха, това е направо изумително! Всичко, което срещна, блести толкова красиво, че не мога да сваля поглед. И хората изглеждат толкова щастливи. Е, предполагам, че щом са за от толкова красиви неща, няма как да не са щастливи. А сега ще посетя краля. Вълшебни бутуши! Отведете ме при краля на кристалите. М -м -м еха, в двореца ли съм вече? Тато е повече от изумителен. А сега как да намеря краля? Ти кой си? Оу! Там седял кралят на кристалната земя, който закусвал по-кралски с дъщеря си Руби. Кралят останал много изненадан, когато видял Лионел и го погледнал втренчено и недоверчиво. Кажи ми, кой си и как влезе в двореца ми? Аз, аз съм Лионел, Ваше Величество. Попаднах на вълшебните бутуши, чук за вашето прекрасно кралство и ето ме, сега съм тук. Вълшебни бутуши ли? Какво правят? Ами само, трябва да изръка името на мястото, на което искам да отида и не щеш ли бутушите ме отвеждат там. Кралят на кристалната земя много се заинтриговал от бутушите. Защо не седнеш да закусваш с нас? Това е дъщеря ми Руби. Штом като видял Руби, сърцето на Лионел се разтопило, защото красотата й надминавала всички девойки, които познавал досега. За мен ще бъде чест. Вълшебни бутуши, заведете ме да седна до Руби, принцесата на кристалната земя. О, те наистина са вълшебни. От кога си в моето кралство? Тук съм от няколко минути. Но това, което видях за толкова кратко време, е повече от всичко, което съм виждал в живота си до сега. Хората тук изглеждат също много щастливи. И аз щях да съм щастлив, колкото тях. Ако не остарявах и ако дъщеря ми беше омъжена. Не съм казала, че няма да се омъжа. Казах, че ще се омъжа за мъжа, който успее да убие този ужасен звяр. Звяр ли? Какъв звяр? А, ами, хората в страната наистина са щастливи. Но това трябва само до залез слънце. Щом настъпи вечерта, всички трябва да се скрият, защото звяра идва и започва да тормози всички ни. Никой не знае къде живее или как да се отървем от него. Аз искам да се умъжа за онзи, който успее да го намери и го победи. Сега разбрали защо съм толкова нещастен. Звяр, а? А, страховит ли е? Много. Само видът му би накарал човек да започне да пищи като малка мишчица. А няма ли да се омъжиш, ако не е такъв с А убива само космати паяци? Такива ги убивам и с малкото си пръще. А! Горкият Лионел бил толкова ужасен от думите на принцесата, но бил толкова пленен от красотата й, че искал на всяка цена да спечели сърцето й. Добре, ще го направя. Ще победя този ужасен звяр. Какво не е възможно? Не ме ли чу, че никой не знае къде се спотаива? Ще открия барлогата му. Довери ми се, кралю... Ще сложа край на този тормоз над вас. Същата вечер, докато Лионел се приготвил да тръгне, започнал да се пита как да поступи. Какво сторих? Нямам представа какво да правя след като намеря звяра. И без друго ще измисля когато го намеря. Трябва да бъда смел. Вълшебни бутуши, заведете ме свърталището на звяра! И в следващия момент Лионел стоял пред една огромна врата, дълбоко в гората. Зад него е имало дълги и гъсти лузи, които се спускали по дърветата. Скришна врата! Нищо чудно, че не могат да открият барлогата. Опитал се да я е отвори, но тя била залостена на здраво. Вратата не ще да помръдне. Как да... Чакай! Ключът... Бръкнал в джоба си и оттам извадил вълшебния ключ, който отключвал всякакви врати. Надявам се да стане. Моля те, моля да стани. Да. Вратата е скърцала, бавно се отворила и се открил тъмен вход. С Сега ще вляза в пещерата и ще се изправя пред звяра. Нищо не може да оплаши Великия Ли... Oh, Мога oh, oh. oh. да се справя. И така, Лионел събрал всичкия си кураж и влязъл в тъмната мрачна пещера. Промъкнал се тихо навътре. Хм, няма и следа от звяра. Може да е излязъл. И там видял звяра, който спял дълбоко. Видът му бил толкова ужасяващ, а хъркането толкова силно, че всичко в пещерата треперело и се тресяло. Звярът! Намерих го! Сега трябва да разбера как да го унищожа. Лионел влязъл и се приближил до него. Навел се леко надолу, за да може добре да го огледа. Звукът от щупването бил толкова силен, че събудил могъщия звяр. Той се втренчил в горкия Лионел, който бил толкова оплашен, че не могъл да помръдне. Кой си ти? Как смееш да влизаш в пещерата ми и да ме будиш? Звярат сграбчил Лионел с огромните си ногти и го поставил в гигантска клетка. Глупаво малко човече е дошло в пещерата ми. Как я намери? Каква магия си използвал? Бъди смел, Лионел, бъди силен. Ами, виж, имам вълшебна кристална топка, с която мога да видя всяко място, което поискам. Вълшебна кристална топка ли? А? Е, сега няма как да ти помогна, след като те залових. Лионел се чудел как да се освободи. Явно това бил краят за него, когато го осенила една мисъл. А, велико чудовище! Виждаш ми се си доста силен, но наистина ли си толкова силен, колкото твърдят? Аз съм само един пътник и ми е любопитно да разбера. А, силен ли? Аз съм най-силният и най-могъщият съществувал някога на Земята! Никой не смее да ме предизвиква! Лъжеш? Как може някой да е толкова силен, освен ако силата ти не е лъжлива? Притежавам истинска мощ, човеко. За разлика от твоята фалшива лъскава топка, силата ми идва от сърцето, което превърнах в кристал и скрих в кристалната пещера в тази Земя. Кристална пещера ли? Каква е тя? Тази пещера е пълна с необикновени и вълшебни кристални частици. Никой човек не може да влезе в нея и никой от кралството не може да стъпи вече там, откакто аз властвам. Еха, ти наистина си много силен и смел звяр. Така е, нали? Е, достатъчно барборенето. Трябва да изляза и да хвана нещо, защото съм много гладен. Ама много! <сък> О, не се тревожи, те ще те излям по-късно! <сък> Чудовището излязло от пещерата и отишло да тормози хората в кралството, а Леонел станал уплашен до смърт. О, слава богу, че се махна! Разказа ми достатъчно и мога да избягам! Вълшебни бутуши, отведете ме в кристалната пещера! И щом отворил очи и видял, че се намира в красива, дълбока пещера, пълна с блестящи малки кристали. Имало всякакви цветове и били толкова изящни, че Леонел почти забравил за какво е отишъл там. Е, трябва да се съсредоточа и бързо да намеря сърцето на звяра. Но как? Тук има толкова много кристали. Кое от тях е сърцето на звяра? Изведнъж кристалната топка започнала да свети в ръцете му. Той я е погледнал и се зачудил. Хм, странно. Не ми показва никакви... У -у -у -у -у -у. Ищом започнал да оглежда кристалите през топката, един от тях сменил цвета си. Трябва да е този. Това трябва да е сърцето на звяра. Намерих го! Взел кристала и го хвърлил на земята. Той се раздробил на милиони парчета, които изчезнали. <INC contradict> Успях! Вълшебни бутуши, върнете ме при краля на кристалната земя! Олелеле! Се ме стряскаш, докато се храня! Кралю мой, принцесо, справих се! Унищожих чудовището! Наистина ли? Наистина ли унищожи звяра, Да, Ваше Височество. Вече няма да ви тормози, а хората ви вече са в безопасност. О, значи сега трябва да празнуваме. Благодаря ти момчето ми. Но има още едно нещо, което ще ме направи извънредно щастлив. Руби! Ами, след като си унищожили звяра и както обещах... С радост ще се омъжа за теб. И още на другия ден се състояла тържествена церемония. Хората отпразнували женитбата на принцесата са смелия убиец на звяра. Е, принцесо, оказах се смел, нали? Принцесо, Ока okay. И такъв могъщ звяр? Да, ти си много смел. Щастлива съм, че имам толкова смел съпруг като теб. И аз съм щастлив, че имам толкова мила и очарователна... О, паяк!